Vara iubirii Suzana Deac Absolut nimic nu are importanță. Doar tu și eu, în afară de noi, nu funcționează universul. Te am, cum respiră în mine podișurile galbene, calde, binefăcătoare. Te am, cum tremură văile în liniștea lor răsfirate, răzbunătoare, te am azi în mine un ecou în munte ascuns, cum te aud în sonet cu chitara chinuită în umbra copacilor izolați și drumuri fără izvoare. Te am în ape care nu vor să se oprească, în nori care unesc sinele din tine cu imaginea mea și apa cu rotunjimea Cranga cu perpetuarea, soarele cu apusul și răsăritul cu glasul tău. Elisabeta Iosif Văd hoaran flăcări, adun sânziene. E ceas de ursită, lumini marțiene, răsar ca iubirile, unind și planete. În august, iaud și tictacul, buchet de flașnete. Secundele scapă zguduite în mare. Pământul și luna scufundă și soare, Tipsia sa roșie, iubite, nu sparge, transformă-n oglindă, proptită în, catarge. Mihaela Dumitriu Apleacă-te, sub mâna mea tu nu mai ești atât de grea, Din ochii tăi curg ape verzi și iarbă dulce din livezi. Lectura Maya Martin